Pista 7 În momentul acela am a chemat doctorul Staicu la sală. Mi-a părut și îmi pare rău și azi că le-am spus un adevăr atât de dur și cu vorbe tot atât de dure, dar nu mă adresasem numai lor. mă adresasem unor stiluri de viață. Eu nu manifestam dezaprobarea față de stilul de viață al nimănui, de deci ce era nevoie ca atâta lume să-mi atragă atenția că îl dezaproba pe al meu, care nu incomoda pe nimeni cu nimic. Le-am spus la revedere pe un ton cordial și le-am îmbrățișat cu o privire de soră niște biete femei și ele. Mi-a venit să râd, fiindcă mi-am adus aminte o vorbă de-a lui Tudor despre ele. Și Hitler le-ar fi selecționat pentru prăsilă. Pe Silvia, de frumoasă și de oscior de curvă, iar pe Necșoaia, pentru bazinul ei, care ar fi ținut de minune gemeni și ar fi slobozit ca pe cireșe. Mi-aduc mereu aminte de aceste femei și nu pentru că doctorița Neacșu a răsuflat ușurată când m-a văzut debarcată de la chirurgie și nici pentru că Silvia a încercat să-l înduioșeze pe voi cu Marin în favoarea mea, ci pentru valoarea lor teoretică în viața mea ca exponente a două concepții de viață ducând la același rezultat. Ușa dinspre vestibul se deschise și în sufragerie apărură Maria și Tudor Șerban cu Ana și cu Șerban în brațe. Până seara, ziseră într-un glas Maria și Tudor, rămânând pe loc, iar cei doi copii care stăteau agățați de gâtul lui Tudor, ca de o creangă, mormăiră și ei ceva. Domnul doctor Tudor Șerban, domnul doctor Pavel Vlas, domnul Șerban Șerban, iar cu domnișoarele te cunoști, făcus în ziana prezentările. Dumneavoastră erați, zise Maria, care îl recunoscuse din primul moment. Ce fac băieții? Să rămână cel mare, în sfârșit, la grădiniță, cel mic la creșă. Domnule doctor, sunteți cumva din Cluj I se adresă Tudor. Pavel, în cuvință, din cap cu ochii la Ana. Soția dumneavoastră e hematolog? Pavel, în cuvință, din nou. Vă rog să-i spuneți că mi-e dor de ea. Țineți minte numele meu? Tudor Șerban, așa mă cheamă. Îl știu, domnule doctor. Mereu vă pomenește Iulia mea. Într-una vorbește de doctorul Tudor Șerban. Și noi vorbim mereu despre ea în laborator și o cităm. Mi-e tare dor de ea. Dacă nu era măritată, să știți că. Vă, eram concurent. M-aș fi simțit foarte onorat de asemenea concurență, îi răspunse Pavel, mulțumindu-i printr-o înclinare a capului. Sânziana îi cuprinse pe amândoi dintr-o privire și-și seama că se plac. Slavă Domnului că s-ar putea să se mai vadă și de acum înainte, fiindcă până nu s-a însurat Tudor din nou, ca să milia care vad de pe cap, dragul meu, și parcă văd că o să-mi pare rău, vine aici zi și noapte, ca un pui lăsat de mamă. Soneria sună scurt și apăsat. Maria se îndreptă spre vestibul, dar Sânziana îi făcut semn să stea. De data asta, Sânziana se uită prin vizetă. Prin spațiul cât un clișeu, microradiografie. de după niște lentile dreptunghiulare, înrămate în negru, o privea o pereche de ochi albaștri. Sânziana lăsă ploiabele pentru a-și stăpâni emoția pe care i-o trezea dintr-o zi anume privirea albastră, în faza căreia lentilele îi se părea ei erau mai mult o pavăză decât un mijloc de corectare a unei vederi deficiente. Deschise ochii și odată cu ochii deschise ușa. Domnule doctor, să rămână, zise doctorul Murgu în timp ce întindea un buchet de trandafiri vișinii, ținând în aceeași mână hârtia din care îi scosese. Vă mulțumesc, ce frumoși sunt, zise Sânziana, luând cu o mână trandafirii cu cealaltă hârtia. Vă rog să intrați. Stau numai cinci minute, sunt cu un taxi. Mai am de văzut trei copii în seara asta, am crezut că plouă, îi spuse el în timp ce scoase balonseidele, fâșul și îl atârnând cu el. Sânziana îl privi în față. S-a întâmplat ceva? O întrebă doctorul Murgu. Nu, de ce? Psihiatru ar trebui să vă faceți. Mi se pare ceva încordat în privirea dumneavoastră. De obicei sunteți calmă, relaxată. S-ar putea să mă înșel. Vreau să pun trandafir în apă. Noi puneți aici?" O întrebă el arătându-i cu mâna oala țărânească de sarmale cu două mănuși, improvizată în vas de flori plină de crizanteme, așezată într-un colț al vestibulului. Nu, mai întâi pentru că florile țin mai mult când nu le amesteci între ele. Asta mai întâi și pe urmă, deși foarte distrat, uneori absent cu desăvârșire la ceea ce se petrecea în jurul lui, ca mulți oameni care se concentrează asupra gândurilor proprii, doctorul Murgu te urmărea însă cu lozinca până în pânzele albe când subiectul îl interesa. Cum știa că Sânziana n-avea ticuri verbale, o trăgea acum la răspundere. Vorba vine pentru acel mai întâi. Oricât te-ai supraveghea, uneori niște gânduri ies la iveală prin cât o vorbă care ia razna, se gândia tăceau amândoi. Doctorul își dădu seama că întrebarea îi scăpase și că făcea parte din acele întrebări pe care nu le pui deoarece răspunsul lor este obligatoriu indiscret. Uitându-se la sânziana, tocmai se pregătea să-i abată atenția spre ceva anodin. Când glasul ei, nițel răgușit, îl făcu să tresară. Mai întâi, fiindcă durează mai mult dacă nu le amesteci și apoi fiindcă n amestec niciodată florile de la dumneavoastră cu alte flori. Adevărul e cea mai bună minciună, are să înțeleagă ce are să vrea și dacă are să înțeleagă adevărul cu atât mai bine. Oare? Sânziana deschise ușa dormitorului, lua un vaz de flori de pe un dulap și se îndreptă spre baie. Doctorul Murgu o urmă fără niciun cuvânt. Nu se așteptase deloc la acel răspuns. El nu corespundea codului după care se orientau relațiile dintre ei. În baie se uită la malderul de rufe puse la clătit în cadă. Cine le-a spălat? Eu, în colaborare cu ea sau ea în colaborare cu mine, zise repede Sânziana, arătându-i mașina de spălat. În sfârșit avea un subiect de conversație fără spin. Răzimat de usciorul băi, doctorul Murgu se uită la Sânziana cum a plecată peste cadă umple vasul cu apă. Se gândi la rufele care așteptau să fie întinse strânse călcate, câtă vreme irosită. Privirea lui urca din malderul de țesături colorate spre talia subțire, poate prea subțire pentru șoldurile destul de pronunțate, sugerând o amforă, continuate lin de coapse pe care le bănuia idolofane sub fusta în carouri. Cu mintea alegănată dun amestec de tristețe și de voluptate, doctorul Murgu uită să mai vorbească. Sânzian ar fi vrut ca vorbele ei de mai înainte să n-aibă nicio importanță pentru doctorul Murgu. Gândurile lor, ale unuia despre celălalt, trebuia să urmeze un traseu rectiliniu, stabilit printr-o convenție nerostită, respectată în acei câțiva ani de când se cunoșteau cum sunt respectate numai convențiile nedeclarate și nedeclarative, pe care nici Talamanu se face că le-ar consfinți. Cea mai bună disciplină sufletească, tot dreptul cutumie rămâne. Se gândi sânziana în, în cadrul acestui sistem, ea hotărâse mai de mult că pentru a-și păstra un om în imaginație neschimbat ca un mit, condiția esențială era să nu-l orizontalizeze nici cu fapta, nici cu gândul. Omul trebuia scos din sfera erotică, trebuia scutit apărat de sfera aceasta care aplatizează, care te face asemănător cu alții. Poate că ne-am dreptate, dar țin la părerea asta. O parte din gândurile noastre este corespondentul condiției noastre nearticulate, iar cealaltă parte este corespondentul condiției noastre articulate, al condiției noastre verticale. Gândurile noastre vorbesc aceste două limbaje în același timp. Un limbaj rudimentar cu un singur dar, cu mai multe pluraluri și un limbaj abstract, cel care l-a dat pe Shakespeare și pe Beethoven. Divinitățile mele la această înălțime vreau să vă păstrez, domnule doctor. Sânziana a avut o privire jenată când cu ochii de doctorul Murgu. Era obișnuită să îi se adreseze în gând zilnic, chiar atunci când nu-l vedea și nu-l auzea cu lunile. Așa cum uitase acum de prezența lui, de multe ori uita de absența lui și se trezea șoptind drept răspuns la o întrebare mută. Da, domnule doctor, e adevărat. Treceau amândoi peste acest răspuns indiscret și își continuau conversația în gând, în gândul ei. Nimeni n-ar vrea să creadă că o femeie cu doi copii care de-abia își trage sufletul de ocupată cei, cu o meserie ca a mea, un om activ, prezent, cu un spirit supărător de critic, trăiește atât de mult în imaginație. Copiii au parteneri imaginari de joacă. Eu îl aveam pe Ghiță Vizon, motanul Ioanei, personaj real, dar absent din viața mea. Maria își crease un personaj care se chema Când Dana, când Pia. Ana o avea și avru un partener, dar cum este tăcută, nu ne-l spune. Când m-am vindecat, nu știu de fapt nicicum, când, în sfârșit, când m-am trezit vindecată de nenea Daniel, nu-mi venea să cred că mi s-ar mai putea întâmpla același lucru la mai mult decât dublul vârstei de atunci. Când fac pe psihanalista și mă iau ca subiect pe mine însă, diagnostichez trăirile acestea pe planul imaginației și neconvertirea lor în realități, drept un rest de copilărie, expresie de fapt a de ideal. Mă bucur că mi-a rămas această sete, această foame de intangibil, că ea respiră odată cu mine, că în noianul de vorbe de gesturi de acțiuni zilnice găsesc niște momente în care, să fiu sigură, că trăiesc copilăria nealterată din mine. Setea de ideal vă scot la lumină, domnule doctor, trăgând o perdea peste rutina zilnică. Zeitate a gândurilor mele, apăreți firesc și vorbim. Vorbiți ce este mai bun în mine. Odată mi s-a părut că intuiți copilăria din mine întâmplător să-mi fi scris într-un caet cu scrisul dumneavoastră ordonat și drept cuvântul lui Brâncuși. Ca nu ne sunt plus enfant, nu sunt deja mor. Nu cred. Dumneavoastră, nu vă lăsați dominat de întâmplător." Sânziana se îndreptă cu vasul de flori în mână. Ce fac fetele?" o întrebă doctorul Murgu. Mulțumesc că o să le vedeți numai decât," spuse Sânziana, în timp ce lua cât un trandafir din chiuvetă și l în vas. Zgomotul apei, gândurile ei despre doctorul Murgu o făcuseră să-i uite, dar să-i uite cu totul pe cei din sufragerie." Să mergem, îl invită Sânziana pe doctor. Acesta se lipide ușii lăsându-i loc să treacă. În sufragerie, Șerban și Ana se jucau. Eu helicoptam și tu erai un pasager, îi propunea Șerban fetiței. Pavel Vlas, cu vorba lui Molcomă, îi descria lui Tudor Șerban un drum prin munții Apuseni, necunoscut de turiști, drumul care ducea în satul bunilor lui dinspre tată. Maria l-asculta și îl măsura nestingerită, întrebându-se ce căuta în casa lor omul ăsta, pe care era limpede că Sânziana îl cunoștea, dar despre care nu pomenise niciodată. În alt vânjos, cu o tunsoare intermediară între cea nemțească și cea cu perciunea momentului, tunsoare care încerca să nu contravină prea mult modei, cu părul din față dat cam trei sferturi spre stânga, fără să facă însă cărare, îmbrăcat corect, dar dând impresia că totul, fiind prea nou și nedat cu corpul, îl ținea pe la Pieturi. Pavel Vlas avea un aer greoi sau mai degrabă stângaci. Cum îi lua seama, ascultându-i atent povestirea, Maria dădu cu ochii de mâinile lui mari ca niște lopeți de lemn noduros, mâini care stăteau țepene pe lângă trup și doar din când în când, ca pentru a-și confirma existența, își îndoiau reflex degetele toată stângăcia de la mâini se trage observă Maria și gândul ăsta onduioșe. Ăsta e un om cum se cade, om al lui Dumnezeu, cum ar fi zis Maica, ardelean de la țară. Numai țăranul când nu muncește nu știe ce să facă cu mâinile. De aceea bărbații le țin ca pe niște prăjini atârnate fără rost pe lângă trup. Iar femeile și le așează în poală ca pe niște vite ostenite la iesle, cum zicea bunica. Cât de firesc și mișcă Tudor mâinile, iar tu, săracul de tine, parcă le-ai în cuie. Un negru și un japonez nu s-ar deosebit mai mult ca ăștia doi. Tudor, orice-ar pune pe el, parcă așa l-a făcut măsa. Totu-i vine bine, se gândi Maria. Și mama, ce frumoasă e are niște picioare superbe. E superbă toată. Nu înțeleg cum nu s-or îndrăgosti de ea toți ia de la ea de la institut. Și bou la de tata s-o luase pentru... O... Dar doctorul Murgu? i-o fi doar milă de ea? Gândul că iar ar putea fi milă cuiva de mama ei o enervă. N-are albeață în ochi, n un picior mai scurt și o mână mai lungă, așa că s-o slăbească toți cu mila lor. Își continua Maria gândul și moștenire de la Sânziana ca să-l alunge, se ridică în picioare gata să-și afle o ocupație. Dând cu ochii de doctorul Murgui, veni să râdă că o găsise paraponul în legătură cu presupusa lui milă pentru Sânziana și-i ceru iertare în gând. Ce mi-o fi venit? Auzi, să cadă năpasta tocmai pe tine, dragul mamei, tu care ești un bun și un iubit. Tuturor persoanelor dragi, Maria le spunea în gând dragul mamei și tu, unindu-i într-o confrerie pe care o botezase ODM, ceea ce voia să însemne obiecte dragi Măriei. Șerban și Ana strigară într-un glas nenea doctorul și îl apucară pe doctor cu brațele de picioare. Astfel, sechestrat, doctorul Murgu îi sărută Măriei mâna ca unei persoane mari dând mâna cu Tudor și cu Pavel Vlas. Îi sărută pe creștet pe protejații lui cei mici și le întinse câte un Donald din plastic, iar Măriei un pix cu mai multe culori. Cine credeți, domnule doctor, că vine în locul răposatului? Stai cu sau gancia? îl întrebă Tudor pe doctorul Murgu. După cât părea de animat azi dimineață și după câtă pietate optimistă arăta în organizarea funeraliilor, răposatului, cred că stai cu vine. Se purta ca un succesor de drept. Și eu cred că el vine, zise Sânziana, amintindu-și tonul cu care Staicu îi spusese de dimineață. Poate o să lucrăm din nou împreună. Elegentul dubitativ, poate, fiind doar retoric, sunt curioasă cât de prieten o să mai rămână cu gancia. Am văzut ce s-a ales din prietenia lui Sabău cu Deleanu când s-au împărțit șefii la noi. Iartă-ne pavele că vorbim despre niște lucruri străineție. Sânziana ezită înainte de a-l tutui pe Pavel de față cu alții, dar își învinse nehotărârea gândindu-se că așa era cinstit față de Pavel și față de ea însăși. Oamenii peste tot la fel, numele doar saltele, zise Pavel, mișcându-și pentru prima oară o mână cu care voia să niveleze niște lut. Doctorul Murgujlu a rămas bun fără nicio explicație, lucru cel miră pe Pavel Vlas, fiindcă i se păru cu totul neașteptat din partea cuiva care nu nu părea pus pe fugă, ci mai degrabă dispus să se așternă la taifas. Deși Pavel Vlas nu-și manifestând niciun fel această nedumerire, Tudor se simți dator să explice comportamentul însolit al doctorului Murgu. Doctorul Murgu duce o luptă permanentă anticronometru, trăiește pe apucate, nu știu când doarme și când mănâncă, este fugărit de timpul care e prea strâmt pentru generozitatea lui, pentru risipa lui de sine, se întoarce zdrobit acasă la 11 noaptea, să zicem, și tulchem la un copil bolnav la 1. Și el vine. Are familie? Nu sunteți primul care pune întrebarea asta. Are nevastă, trei copii, mamă, tată o familie. O adevărată familie pe care o iubește, care îl iubește și înțelege felul de viață în meserie nu știe ce e graba. Stă cu ceasurile și observă un copil. Când pleacă toată lumea din clinică, el vede din nou toți pacienții. Vă închipuiți câtă vreme îi se duce. Când însă vine și el ca tot omul într-o casă de oameni poate sta 5 minute și tot așa de bine trei ceasuri. Vizitele lui și durata lor sunt la fel de Vizibile. Este pentru sine când avar, când risipitor, cu timpul. Pare un om ciudat și de fapt este. Eu cel puțin nu cunosc pe cineva mai distrat și în același timp cu o minte mai riguros organizată decât a lui. Pe cineva mai timid și în același timp de un curaj să te lase mut. De pildă, întrebă Vlas care, evident, se referea la ultima parte a afirmației. De pildă, pe vremea când proaspăt răposatul voi Marin era cine era și în această calitate tăia și spânzura pe vremea aceea, doctorul Murgu, șef de secție la nou născuți, a citat-o pe ordinea de zi, cerându-i mutarea din secție pentru incompetență, nici mai mult, nici mai puțin decât pe doctorița Evelina Marin, nora lui voi Marin, nenea cu Voicu Marin, bun la suflet și drept cum era, l-a mutat pe Murgu de la nou născuți, iar pe noră s-a pe care doi bani nu de în particular, a făcut-o, bineînțeles, șefă la nou născuți. Povestea e lungă, v-am spus o parte din ea ca să aveți idee cine omul în timp ce Tudor făcea această schiță de portret. Sânziana îl conducea pe doctorul Murgu spre ieșire. În ușă, doctorul îi întinse mâna, dar Sânziana îi spuse, merg până jos. Pe scară nu schimbară niciun cuvânt, deși nu era prima oară când îl conducea până în stradă, doctorul Murgu fusigur sigur că ceva neobișnuit se petrecea cu sânziana și că prima lui impresie nu îl înșelase. Îl cuprinse o stare de neliniște. Parcă sunt o pasăre care presimte ploaia, extraordinar cum mă eu, cu electricitatea celor din jurul meu, mai ales când... Domnule doctor, doctorul Pavel Vlas este tatăl Anei, îi spuse Sânziana fără să-și miște privirea de la ochii lui Albaștri, de parcă ar fi vrut să-i facă această comunicare pe calea tuturor simțurilor. Îi întoarse spatele și de dus să intre în bloc. Din mers, doctorul Murgu îi apucă o mână pe care și-a apăsă buzele fără să o sărute. Închise ochii și îi stătu așa o vreme pe care n-ar fi știut să o măsoare în timp convențional. Timpul fericirii, timp fără durată, gândi el, simțind o căldură în tot trupul. Cât de frumoși suntem când spunem adevărul. Azi am înțeles ce înseamnă să fii cuprins de o stare de grație. Dumă, dumă în Șerban Vodă, îi spuse doctorul Murgu, șoferului de taxi și oftă. Dumăn șerban vodă. Sânziana urcă scările într-un suflet, se simțea gata să plutească, descătușată de toate legăturile, de miurg fericit, să se-i contemple în propriul adevăr. Se mai simțise astfel în ziua când îi spusese doctorului Gheorghe Vladimirescu: Vă iubesc, domnule doctor! Zi memorabilă, când pleca dintr-o maternitate, ținând în brațe trecerea ei în nemurire, prin împlinirea datoriei față de specie și când, pentru prima oară, starea ei de grație se tradusese în vorbe. Nici până atunci și nici de atunci încolo nu mai simțise nevoia irepresibilă de a spune lucrul cel mai profund și mai grav, după părerea ei pe care îl pot spune cuiva. Urcând acum treptele, amintirea clipelor acelea de supremă sinceritate o izbiviu un plex. Cuvintele de acum traduceau un amalgam de stări trecute prin diverse intensități decantate într-o stare nestinsă niciodată. În sine ei, ziana a asta starea aceasta drept claritate ambiguă sau ambiguitate clară. Deși ambele definiții puteau părea un calambur, termenii lor, excluzându-se reciproc, Sânziana știa că nu-și fura singură căciula și că-și spune adevărul, nu era prima oară că un adevăr părea absurd. Absurdul contrazice doar logica, nu și adevărul, categorie tot cuprinzătoare și indiferentă față de cuprinsul ei. Sânziana se oprin ușa sufrageriei și privi scena ce înfățișa doi copii jucându-se, o adolescentă croșetând, doi domni stând amical de vorbă, luminați de un amurg violet opalin. Părea un studiu de lumină în care penelul artistului reușise să redea bunăstarea interioară a personajelor. Acel tablou de gen, cu aerul lui de suet, a avut darul să tragă o pânză de liniște peste pâcla agitației prin care trecuse în ziua aceea sânziana. Ziziana, i se adresă Tudor ca în copilărie, fusești să-l vezi pe defunct și să prezinți condoleanțe orfanilor? Nu fusei și nici nu mă duc Nu sunt dintre pentru care moartea înfrumusețează, Așa cum astupă zăpada murdăria Parcă-l aud pe tata Și ce? N-avea dreptate? N-am jucat eu comedia ipocriziei când aș fi avut un folos de tras Dar mi-te acum Iar mondenă cum nu sunt Nu simt deloc nevoia să mă duc Fiindcă așa e frumos Cred că Froiling doctor și curtea O să cadă ca la paradontoză Bineînțeles, de când îi pândește El stai cu la cotitură din partea mea poate să ia și dracu. Eu zic să mâncăm, propuse Sanziana, fără altă tranziție. Maria se ridică numai decât și scoase dintr-un sertar al bufetului o față de masă pe care o desfăcu și o întinse. Eu am să plec, zise Tudor. Hai, șerbane. Mai stăm puțin, protestă băiețelul. Lasă-l aici că mâine dimineață îi duce Măria la cinema când sunt eu la aparastasul lui Nini. Să trec să te iau? Mulțumesc, dar am mai multe lucruri de făcut. Cum doriți, doamnă? Tudor, își lua rămas bun de la Pavel Vlas, duse mâna la un chipiu imaginar și plecă. Masa era pusă cu toate bucatele pe ea, pe un fund de lemn, pâinea adânbovița stătea întreagă. Să -o tai? O întrebă Pavel pe Măria. Vă rog, zise fata și întinse un cuțit lung cu zimți. Pavel Vlas, Întoarse pâinea cu partea de vatră în sus și cu vârful cuțitului făcu într-un colț al ei semnul crucii. Apoi se apucă sotaie feligroase. groase. ei îi veni să plângă. Numai străbunica ei, Simina Dorobanțu, făcea peste pâine acest semn de respect și de mulțumire pentru hrana de fiecare zi. Masa trecu într-o tăcere de plină, doar din când în când un zgomot de furculiță lovită de farfurie și acela înnăbușit de un gest controlat și restabilea o liniște nefirească. Se vede că nu suntem oameni de lume, că nu știm să umplem o tăcere, se gândea Sân ziana. Mulțumită că masa în sfârșit se terminase, Maria se grăbi să strângă farfuriile, paharele și itacămurile și să le ducă la bucătărie. Sufrageria își recapătase aspectul obișnuit. Fructiera apăruse din nou în mijlocul mesei, pe pătratul ei de țesătură aurie. Ce lucru frumos rosti Pavel în șoapta, aplecându-se peste fructiere și uitându-se în ea ca într-o fântână. E cadoul mamei de la Botez, cadou de la nașa ei. E un gale," îi explică Maria, impresionată de sensibilitatea lui Pavel la frumos. Parcă ar fi un fund de mare," zise Pavel, uitându-se tot mai atent și mai fermecat prin pereții vasului. Eu mă duc să-i culc pe ăștia micii și pe urmă am să mă culc și eu. La revedere, domnule doctor, și mai veniți pe la noi," îi spuse Maria, întinzându-i mâna. Sper, domnișoară," zise Pavel. Îi sărută mâna, apoi se-a plecă și îi sărută creștetele copiilor." Rămași singuri Pavel și Sânziana, deși stingheriți, parcă tot se simțeau mai la largul lor decât sub privirile iscoditoare ale măriei care, dacă n-ar fi bănuit că maica sa și cu Pavel aveau ceva important de vorbit între patru ochi, nu s-ar fi retras, fiind foarte amatoare să stea de vorbă cu oameni mult mai în vârstă decât ea. Deșteaptă fata: am, are un nas de copoi, ăstea n-ai cum să i ascunzi ceva. Iar tu, săracul de tine, cum ți o fi fost cu atâta lume străină între tine și copilul tău? Să joci comedia asta indiferent cum mi-ar fi mie să știu, admițând prin absurd, să știu că am undeva un copil? Când nu știi, stai liniștit, dar când afli, dacă ești om de omenie, cum te faci că nu știi? Pavele, vrei să te odihnești până la ora de plecat la gara? Mă gândeam să nu te supăr și să plec, că poate oi fi și tu obosită. La cinci ani odată mi-o trece oboseala. Atunci, decât să stau întins într-un pat cu ochi în tavan, mai bine om sta de povești, sunt ziana. În vremea asta, de când sunt eu aici, te-ai gândit ce să facem cu Ana, uitasem să-ți mulțumesc că i-ai pus numele mamei. Pavele, m-am gândit, bineînțeles. Acum că știi, vino o să o vezi când vrei. Nu la asta mă gândeam eu, mă gândeam să o recunosc, știi foarte bine. La asta încă nu știu ce să-ți răspund, trebuie să mă mai gândesc. Vrei să te sfătuiești cu cineva? Mai întâi să mă mai sfătuiesc cu mine însă. Să știi că formalitățile sunt foarte simple. O declarație din partea mea la notariatul din sectorul tău și atâta tot, m-am interesat. De ce-ți trebuie actul ăsta? Vreau să mă las să iau în vacanță la cluj, să o vadă și mama să se joace cu băieții, să știe toată lumea că e a noastră. Iar până atunci, te rog să nu te super, dar trebuie să-ți dau pensie pentru ea. Asta nu. Ba da, niciodată. Te dau banii afar din casă? Iartă-mă că te întreb. Mă dau, nu mă dau, dar nu primesc." Pavel se gândi să mai spună ceva, dar se lăsă păgubaș, gubaș. Ei veni în minte că în vară, pe plajă, Maria îi spusese data de naștere a Anei. Prin urmare, putea să facă un carnet cec pe numele fetiței, trecând-o la condiții de retragere pe Sânziana, a cărei zi de naștere o știa de asemenea. Ia loc îl invites în ziană, arătându-i berjera și iartă-mă, dar vreau să mă schimb, am obosit de azi în pantofi și îmbrăcată de oraș. Se întoarse peste vreo 5 minute în niște papuci cu fața de caltifea neagră matlasată și într-un kimono de diftină lavand. Cu niște pătrățele verzui și galbene, lung cam până la jumătatea genunchiului, dintr-un sertar al bufetului, scoase niște andrele circulare, pe care era o împletitură din lână groasă vișinie, să așeză prin scaun și uitându-se la Pavel în timp ce. Tricota îl întrebă, ce fac surorile tale? Bine, bine, cea mare e în ultimul an la medicină și se mărită de anul nou cu un coleg de-al meu mijlocia e în anul trei la electrotehnică, iar Amica, e contabilă în sat la noi la cooperativă, s-a măritat cu un inginer agronom, băiat tot de la noi are doi gemeni de doi ani, deoseamă cu gustia al meu și stau în casa părintească, stau cu mama, bine toate bravo lor, cred că și tu le-ai ajutat cât am putut și cât pot dar și ele au dat din mâini, și-au văzut de carte și și cu minți, n-am avut cu ele nicio supărare, amare Livia, care o să fie doctoriță, mi-a tras anul trecut o spaimă cu niște Ganglioni. că azi cum vezi un ganglion inflamat, la Hodgkin te gândești. Erau TBC? Nici măcar niște sechele de la o gripă, dar să știi că au ținut așa vreo două luni. Din câte am înțeles de la Tudor, din spusele Iuliei, tu faci chirurgie. Și din câte am înțeles eu de la Iulia, tu nu mai faci chirurgie. Acum cinci ani știu că făceai chirurgie, te-ai răzgândit? Eu nu m-aș fi răzgândit niciodată, sau cel puțin așa cred, dar m-a răzgândit răposatul chiar azi. Răposatul profesor doctor docent Voicu Marin. Dumnezeu să-l ierte că are de ce. Vorba lui Nenea Daniel, profesorul Daniel Șerban, vreau să zic. E o poveste nici lungă, nici scurtă. Dacă știi că nu te plictisesc, sunt ziană, mă crezi sau nu. Nu mă crezi, dar să știi că orice lucru cât de mic, cât dacă e legat de viața ta. Cu patru ani și aproape în jumătate, în urmă, pe când Sânziana era însărcinată cu Ana și sarcina începea să se vadă, și odată cu această evidență începeau și presupunerile asupra paternității viitorului copil, schimbându-l pe candidat de la o zi la alta, încât de la cel mai neînsemnat doctor din clinică și până la profesorul Voi Marin nimeni nu fusese trecut cu vederea. Pe într-o bună zi, pe la 4 după amiaza, fusese adusă cu salvarea la camera de gardă a clinicii o avocată în vârstă de 32 de ani. Cu diagnosticul peritonită, stabilit de doctorița de la salvare. În urma unor intervenții ale familiei, bolnava fusese mutată chiar de-a doua zi în salonul doctorului Bocioagă, unde o internase medicul de gardă punând-o imediat pe o doză masivă de antibiotice în secția profesorului Titus Verzeu, un nume în chirurgie. Profesorul Verzeu, deși bolnava prezenta abdomen acut și avea 39, nu se alarmase deloc. Din potrivă, îi redusese doza de antibiotice, lăsându-i doar o o doză de întreținere. El infirmase diagnosticul salvării, scriind în foaia de observație a bolnavei nimic chirurgical. Boala însă, ca multe alte boli, deși catalogată de osomitate într-un compartiment care nu-i dădea voie să se manifeste precum se manifesta, nu voia să aibă habar de drepturile ei legale și își vedea mai departe și în voie de treabă. Bolnava pe nume Liliana Fodor se simțea din ce în ce mai rău, cum era și de așteptat pentru doctorița Hangan și pentru șeful ei direct, doctorul Hara Alambie Staicu, doctor care după ce examinaseră bolnava gândiseră amândoi peritonită. Trebuie deschisă imediat, zisese foarte hotărât doctorița Hangan, dar doctorul Staicu, spre surprinderea ei, se făcuse că nu aude. Domnule doctor, insistase atunci ziana. trebuie deschisă, destul de iritat de încăpățânarea acestei doctorițe tinere, care își spunea atât de inoportun părerea de față cu o liotă de surori și de studenți, doctorul Staicu îi spusese pe un ton rece. Doamnă doctor, doamna e pacienta domnului profesor. Foarte bine să o opereze domnul profesor. Domnul profesor nu e de aceeași părere. I-o tăiase doctorul Staicu și întorcându-i spatele trecuse la alt pat. Întâlnindu-se după aceea singur în camera medicilor, Staicu nu-i spusese niciun cuvânt. Odată cineva îi spusese sânzienei. Ai făcut o gafă. O gafă este ceva neintenționat. Eu gafe nu fac. Dându-și seama că Verzeu o greșise, că cine nu greșește, Sânziana se făcuse că face o gafă pentru a pune indirect pe pacientă în gardă, pacientă care desigur știa ce sunt erorile judiciare, erori ce nu reprezintă unicate, ci au pe lume în toate domeniile surori, făcute parcă de o mamă și de un tată. Dar cum o eroare judiciară, dacă nu se referă la pedapsa capitală, poate fi reparată, era bine ca pacienta să nu asimileze total erorile din profesie ei cu cele din profesia lor. Domnule doctor, sunt sigură că vă dați seama că domnul profesor nu are dreptate și că doctorița de la salvare a pus exact diagnosticul care trebuia. Doamnă doctor, nu e treaba noastră. Deci, o lăsăm să moară, fiindcă asta nu e treaba noastră. Stai cu nu răspunsese acestei provocări. O lăsăm să moară? Staicu nu era prea hotărât asupra soartei de subtul căreia avea să-și pună iscălitura, Soarta avocatei Liliana Fodor, din lucru însă, era sigur că îi venea să omoare pe doctorița Hangan. Femeia asta, în loc să-și vadă dracului de treburile ei, se apuca să-și aprindă paie în cap cu Verzeu, care, când era vorba de vreun orgoliu de-al lui, își pierdea complet umorul, a cărui doză nu era nici așa excesivă. La orice contrariere, cât de măruntă, Titus Verzeu cădea într-o muțenie posacă în care simțeai că se petrec furtunde, adâncime, dintre acelea care declanșează valuri în stare să măture totul în drumul lor. În sine ei, respectându-l pentru învățătura lui și pentru a fi fost, deși lipsit de fantezie și uman și profesional, un bun profesor, Sânziana îl califica drept un mediocru doct, disciplinat, stăruitor, care, în ciuda unei totale detașări față de ce se întâmpla în jur, știa să-și aranjeze perfect treburile, trăgând spor. Cei drept nu odgoane, vizibile, de la șapte poște, ci o de sforicele care, adunate la un loc, făceau cât o parămă. La limita între integritate și oportunism, un oportunism bine deghizat, sub haina duioasă a unor afecțiuni din tinerețe, ca de pildă prietenia lui cu Voicumarin, cu care niciun fost coleg om de bine nu-și dădea mai mult de bună ziua, dacă această prietenie n-ar fi fost simulată, Sânziana ar fi șters oportunismul dintre noțiunile cu care și-l definise pe Titus Verzeu. Bănățean, dintr-o familie de intelectual la șasea generație, cu o educație și cu un comportament de cea selvețian, de limbă germană, măsurat, politicos și distant, făcând doar ceea ce trebuia, sau dacă nu ceea ce trebuia, totdeauna însă, așa cum cereau uzanțele, sobru, uscat pe din afară și pe dinăuntru. Scump la vorbă, incapabil de vreo efuziune, râzând foarte rar și numai din buze, fără urmă de sunet, discret, șters de la natură și din bună știință, Titus Verzeu nu putea fi prieten cu marele voi cu Marin, tip de mahalagiu brutal și gălăgios, violent, care-și Bătea nevasta și copiii, dând în ei fasole care și-aducea dame în casă în camera lipită de a nevestei, nevastă care, după 22 de ani, de asemenea tratament, se spânzurase, lăsând locul unei actrițe frumoase, mediocre și peltice, actriță care, la rândui i îndord un nume cu care să lase tot teatru în coadă, de niște roluri care s-o scoată din anonimat și de niște parale care să-i amelioreze starea financiară modestă pe care actorașii cu care se ținuse nu i-o sporiseră cu nimic îl luase de bărbat pe marele om.